الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم العالمين د العلامه جرير رحمه الله مختصر حالات دد لقب ده شمس الدين ده کتاب موسانف ده ابن الجزاری لقب ده شمس الدین کونیه ده, ده, ده الدین. ابو الخایر نونی سره محمد نون محمد ابن محمد ابن محمد ابن علی ابن یوسف محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن علی ابن یوسف ده دمت لکو ده امام شاقی رحمه اللہ ربین زیجتم رمضان المبارک سو اکاون حجرائی کی پتی مشک پیدا شاید اول قرآن حفظ کو یادے کو بیا ابتدائی علوم حاصل کل بیای قرآات سبعوی بیا حج اوکو او بیا پسات سو انتر کی مصر تلالو تیدا پتی مشکیو او لالو مصر تلالو دا آغاز د دا استازان اونے قرآات او دا اوغ د استستاانو نه تارنې د ته مشک د قاهې اسکنندې د استستازانانوېحتیسم و و سوو پهچسی کې د دو ټولو مشا خو جازا واغستا سندونه واغستر ده دست صرف دقیعات استازان سولی سلویختو تنیز دی دیادی او مدرخم جوڑا کرهی یو زید داوی نونده شیراز کې که دارو القرآن تنم مدرخه جوڑا کرهوا د هغې کې د قرآ او د یل مخرات تعلی به خلکو کولو آسو ته حجره کې بیا مکې ته رالو تقریبا دوه کالو پورې به مکم و کرممه ک او راهغې نه بعد بعد شراتتهناړو دا شیرال په ایران نه یو هر دی او تر اخره پور بیا باغ شيرات کې دی او پنجم ربيع الاول 833 کې هجري کې د جمعې ورځ د ماسخین په وخت کې د دوو اتیاو په عمر کې شیراز کې دی دي داري فانينا داري باپي ترته له رحمه الله رحمه واسعه انا لله وانا اليه راجعون ابن الجزري دې فنلات میرا د خپل اډو کې ها بس ابن الجزري او قبر او کباې کې دا څه اختلاف دی نو دا د کفو الله یوتیه من یشا دا الله فضل دې بچاته ورته نو قران کریم خدمت تقریبات او یا کاله خدمت کړو کاله او یا کاله د قران خدمت کړو په جنازه کې انتهاي رسو کومرحله کې د دقتن ممکن نو کتابونه لیکن تطویر کتاب دي کرے دار سالا وروړه وتی دا تاسو مخې ته چلا مقدمه الجزريا قارنګي ابتدایي کتابونو د کتاب ته التمهید التمهید کتاب داند ابن الجزري ته تطویر کیدل هل مه کوي د تجوید کتابونه قرئات کتاب دي کرے طیبۃ والنشر تل قرئات العشر دارنگی، الدرّة المرضیّة، درّة و کتاب ده، قرآت الثلاثاو کی، طیبت النشر کی خطول قرآت عشر جمع، مقریب النشر، دائنه و کتاب، النشر بالقرآت العشر، دا نشر کتاب منصور ده، پا نصر کی دمانا شیرونو کی مده، او پا نظم کی طیبت النشر لکرده، منجد المقرئین زیده کتاب دی قراءات شازدہ ببارمی کتاب دی اصول اصول القراءات کتاب دی غایت المحرہ بالزیادت علی العشرہ دیو کتاب دی وقف کی کتاب دیگل الابتداء سی الوقت و الابتداء الابتداء <تصفيق> سی الوقت و الابتداء دعاگان مبارکی کتابو نے لیکی دا حسن حصید دعاگان مبارکی لیکلے بنحوکی الجوحر ترینبو کتابونو کې مشي کتاب دی ته به تون نشر تلک راتللاشه او ان نشر تلک راتل راشه د خپې زمانې ل سړی جري سر الله دی د زه او زمون او د ټولو نه او دیکم خدمت کی اللہ دے قبول کی کتاب کی بے فرمائی یقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي ويدا هو راجي عفو رب يعيش محمد بن الجزري الشافعي <تصفيق> لذلك يوسان قعداده شكل المصنفين كتاب طرقا بسم الله وعلى الحمد لله ور. یا صلوات و سلام وای په پیغمبر او تو خوښ ده که دوه ډارې او یمول راجع قرتین تاع سوال جواب چې د اسلوب بدل کو د نورو مسلمینو په طرز کتابونو لیکو אבי جواب دا دی عامې کریم دا د هغې حلوومونه دی چېدي ته لېي حړومې نقل <سؤال> یا سر نقل دی بږ ته راغلی دی عقل پ نه چ دا د حلوومې نقلونه دی او په نقل کې نقل تهډ ضرورور دا سووک چېمونږ ته نقل کوي دی پې ژندل ډر لا ک او ضرنا سووک دیې و د هر چا خبره خو بوکې معتباره نه ده یاره دا خبر دا کچا کړی دا لانی حالیک کړل په لانی کړی دا غو ځای حالیک یې او چې تاسو کوی هغه کومې په زپارې دي لس پرې دي شل پرې چاوي دي او دا کباباله ګوډ کوو دې دې باندې باندې تره خبر باندې اولي ناقل کمزورې نه مده چوک کې ناقل نه د دې وی خبر کوم اول چې حالک ما و پیږي مې جواب زموږ خبر اومند چې د جزري د بریمن مان د خبره منګورو زمند ده د خدای حمد او ستاسو نوي اولي حمد او ستاسو د الله د لوشه نه او دا هغه سره نشی ویلی چگه گناه کاری مثلا اغا خلیتا لایکنو دیشی چې مرلوی زان تیتو نبی بیان کی اغا خلیوالا انسان مجرم بی و گناهونو بامی اختره نو دے اواز دا خلو گناهونو مافیتا لفکی شا اللہ ما تمافیو کی رست بیا حمد و تنابی کر گئی گنا الحمدللہ و صل اللہ علا نبیه و مصطفی ایشو تركيب ک تشيو نه کوو خ ده بهتر کو ورتهوایه کهره قولو ف دی را او ه رب دی تع ور کېته خو تا خو طب ده سر خو طببال باله کله چې سو کتاب ندی کنه له کوي کې کنه د وړاندې شینې ندیان کتاب زوایږه تراتې او کښه د هغه خپولی د څوک کوم دې زاول بهل به خبر راولم تیر به پوي چې کومه خبرې کتابو دې کړی چې تبو په بیاپو یې نشي د ترکیب شو په ترکیب نه پويږي زه به ترکیب نه خوخه بیا د دې کې کوم ترکیب ها ها دا خبرې کوم چې څه پوېږي د داو نه وي دوی وي چې دوی تراله بلال جوړا شو ته خپل بلای دا نه لري خپل بلای جوړا کړ ها یو ښاغل کتاب دې کې نو د کتاب لمکه خطبه دا خطبه کې بیان دي کتاب داته له دې کې دادی حمد او ثنا به ذکر نو دا خطبه کله کتاب ابتدا کیو لکې او کله چې کتاب د فارغ شي د خطبه څوک دا د یوهل خطبه ولکې او کتاب کې وره کنا الحمد الله والصلاه والسلام قبل ابتداي خبرې د خطبه نو کله دا کتاب بریکلونه مخ ته او علي مولې او کله دا کتاب بریکلونه استولې کیږي په مخ کې اونې کې دي د او كرست ودي كده توي فقدت الحاقيا ملحق صوتي والصوره في الكتاب ده يقول كخطبه ابتدائي بش بما انا ده که خودبه الحاقیشنو با په دا قاله رشن تیوشلت تیوشلت ویلی دیو جذاری دیو او خودبه کمیتی کتاز کی ذکری احقی زکری کتاز حکایت تا حال ما زیلی لا اللہ شخص بیل حاقیشنو با شده لیکن که دایشنو یا اقول اس, أس. أس. معنیه دا او سوئی معنیه دا, دا شیر يقول واي راجي عفو د بهنه ګره چاته واي مېت ساتونکې ما که څه وایې ها ومید ساتون کے دماغی نخفل رب عفوست توی درگزرد جناعون در تمام رب اغذات توی الخالق امتداء والمربیو غزاء والغافرو انتہاء رب اغذات توی امتدائی کی یا در تخوراک در او باقیر کدر تبخنا موکی بیوی جا در دا معنا در وای راجی امید ساتون که عفو ربن دبخنی در رب سامعی سامع نیع پا معتبر النسخو کی نسخم اطلب داده کتابونا دی او کتاب کل اگر نسخی تاکا مطلب داده جذری کتاب دی نو کله کله دې لس نصي کله شي یو کتاب ما سره کتاب پروته الټه نو کې مبداوي کې د جېزري د ټول نو څنګه خلک لري او تا نو څنګه په فکر کړو ښه متا مباذت کا سره دا اینده نو د شپه په کې سامعي عشو عشو سامعي عيشو عيشو بيشباو يغدوال سامعي سامع دوما نغاني لا سرب سامعي شئ أوريتون كده ده حر جاده فرياد ها او سامع ما نغانا ده قبلون كم رأي لا سرب شئ قبلون كده ده جاده فرياد وائی امیت دا تونکے دا بخنے دا رب دا صرف کی اغا قبل اونکے دا دا عزان ہو او او ریدونکے دا خریادون ہو دے سو کوائی محمد ابن الجزری وائی محمد ابن الجزری الشافعی دا وجود محبت المرگذری له او مسلکان مسلکه شافعی دا د رساله ابتدائی تمهیدی شعر ده ناژن تر تک خپل تعارف کو او تدرو خبرو بیان درتو کو یی دا او ور دموحدم زدا الله نه زرسوال کو حاجتونو کی قبرونا, انونا, غطونا, فريانونا, او بر نه نه ګټونه انسانانو پریانو طلب او نه حاجونه نه طلب کوم درو د دوونه حاجت جا نه تلف کوم ال نه ځکه تا زما رب زما سرفت کويې خپل نه ک دکر او درې خپل مطبت ذکر کو چې شایت نو پهې ش دو خبرې دکرې درې خبرې کر کې دا ج په دی ک لا یاد ده نسبت نسبت ته ملب نسبتې شوي دی چې ته نسبت شو دی چېزیې نسبت شوي لگته په ماذهب امام ابو حنیفه رحمه الله متوی حنفیوم ولا حقیا څه نسبت کړو کې نسبت بارے تر از اوخته کې د نسبت بارے څو په قياس معنی د قواعد سواته ها او د اپي خوره دې اره اخر قياس دا نسبت څنګه ثبت غزي لیکي په عربی کې د یعنی ابن الجذری هغه کلهغه د جذری او سیدون کړه دینه مراد جزیرت ابن عمر دا چندا په په پیلا دو او په کله د مشرق کې واقعه قابوسه کتاب د پالکی لیکلي د موصل خار په شمال کې دا تشهدا جذیرا او ابن عمر مصحابنده مراد بلک مراد ته علیز ابن عمر برقعی دی چې د ابا دکرو دا ته منسوب دی او شاطی مطلب دا د مسلکن شاطیو دوم لرې دی داسې شوه ابتداء موږ او کایو شعر مول د معنى ده کوي ا دا ش هم به یادو ده کوي بس چې لدي معنادرتهد شو وه په دا ډیره بهسته تژي پ چې کوم تا وان کو پهشته نو خبرې نهشته پهباغ خبرې به را معاد کوو کو چې هلته شي بسفا تو محار کو اصل الله